Doina pentru ziua a șaptea, Doamne, așa cum în ziua a șaptea Te-ai odihnit, tot așa prin Fiul Tău cel iubit, veniți la mine și eu vă voi odihni pe voi, ai rostit. Doamne, așa cum celor adormiți din neamul nostru un loc de odihnă le-ai rânduit, tot așa după șapte milenii odihna lumii ai stabilit. Doamne, așa cum în rai pomul vieții veșnice l-ai așezat, tot așa pentru noi o lume, un pământ, un cer nou ai lucrat. Doamne, așa cum pe Fiul Tău cel iubit nou ca domne, l-ai dat, tot așa prin el de păcatele noastre ne-ai curățat. Doamne, așa cum izvorul cu apă vie în mijlocul raiului l-ai arătat, tot așa prin gândul Tău, lumina adevărului Tău, sufletele l-ai schimbat. Doamne, așa cum de credința, iubirea Fiul Tău în noi le-a semănat, tot așa la dreapta Lui să venim nechemat. Doamne, așa cum pe copiii Domnului să vină la El i-a lăsat, tot așa sufletele neamului nostru ca porumbelii la cer le-a înălțat Doamne așa cum Domnul în mâna sa pe ce căi vieții le-a sfărmat tot așa timpul fiecruineam și locul i-a determinat Doamne așa cum prin jertva Fiului tău cel iubit toate le-a sfințit tot așa venirea lui în sfânta să zi, să se petreacă ai binevoit. Doamne, așa cum cele șapte biserici în lume cuvântul Tău l-au propovăduit, tot așa sufletele noastre ca niște biserici l-ai zidit. Lacrima pentru cei ce au adormit. Doamne, cel ce de pe cruce în iad Te-ai și puterea morții ai biruit, primește tămâia rugăciunilor noastre, pentru cei ce au adormit, pentru că dorul lor și al nostru este neadormit și lacrima lor curge nepotolit.